بسم اللہ الرحمن الرحیم خطاب العلمی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب خد العالمی وقول اللہ عزب یلہ یرفع اللہ والذین آمن من کن والذین او تر علم العیات واللہم آتا عمل من خبیر عنوان دیکھو عنوان کی اور چن اہم مباحث ایا ته مو ته وایې یو دا مکه سره عبارت اراب معنا لغوي معنا استراحي معنا سبب ته ذکر تا تقسيم او تعین با اخلاصا با اعتبار الاحاییث والعباب حتی رابط دی نمو سنیف اولان مسعیل دو حضی کر دکلی دین اغدین دی چه پا وحی معلومش با کتاب جکر که کتاب یې ایمان کتاب یې مان چې د ټول ها پر موکو دی بیر تاسو شي نو د اله پرناکی کتاب د اله می ذکر ک په مرتبه کې زکه دن سمرو موچري خو هغه اېک قایدی دی کوې عبادت دی کومال می رات دی دا دې ادم څخه تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران هو الايمان يا ولدي به القران يا ولدي دا را تعین مخدید ایمان دې اجازه مقدمه ده دې ادمنا مقصد نه که محنط تیمان مانی پاکار دیو قرآن حصور تا صدورت تا علم دا حصورت قرآن تا صدورت تا ناقیده بلکه حقا مراتب زکر قول دی دیمانیات و مراتب مخدی دا عملیات دا علم دا مرتبینا حتی عراب دین و عراب کتاب الایمان کې ذکر شو شریه کې کتاب علم یا کتاب العلم هدا او دا خبر به حفظ المبتداهم کې شي کتاب العلم چې شي کتاب جن هدا مبتدا محسوب خبرم کې أو كمنصوب كم شيء أو مفعول به في كتاب العلم مؤكد كتاب العلمتا يا كتاب العلم يا كتاب العلم يا كتاب العلم مرفوع لعني بش. او کوم اجر شي هم کې کتاب العلم هاذا بحث کتاب العلم مذاف نه ذباش یا هاذا ذکر کتاب العلم یا هاذا مبحث کتاب العلم او کچې ساکینشی پواقف سا کتاب لکرا سنچ عام آغا اسماء چیزا عامل سلیم راکب شوی ولا میں ترکب جو آغا موبنی گی نو کرمانی خدا بھی نہیں اشکال لے دا آدمی ترکیب هغه د کېرې شي ترکیب سره غونجایش نه دته ترکیب غونجایش ترې اذا ته را توغنه ری شي شیشته وا ختم شي خیر دا دبل پان خبرې اتشه معنى دا لغوی اصطلاعی عنوان کتاب چده ری تحقیق یعود و شعر پا کتاب ایمان کے عنوان علم چده ری معنى لغوی معنى اصطلاحی مناسبت موامین معنى لغوی اصطلاحی کی تقسیم لغوي معنا خلق علم دانستان توئی یادہ ولو کوئی توئی اصطلاحی خلق پر علم کی متغیر شیری علم واجب تعالی جل شانہ مختلف <تصفيق> اقوالی کونی. فلاشفم سویردین، متکدمین او احل شرعا، منقولات ولا فقهاور دیهم سویردین. فلاشف خزن ویدا من عجل البلیات، اکا چدا مبدد انکشاف دا بلد پارارا نسی عشید بلد پارارا مبدد انکشاف پی پاکولا با اجلاد با دیاتو نبی کن نور و سرور اکا سلم ملاچ ہوئی ای. واجنور ہوئی چنا اجلاد با دیاتو نبی نظری دی متعصر و تحديد تعریفی نشکیل رئے امام الحرمین تر دینیس بات شوئے دی امام غزاری ترینیس بات شوئے دی چواغیر دی چین خونه دی و متعصر تحديد تعریفی کیلی شی امام اراجی یدا قول دی مې چې دې تاریخ نکړې نشاوي چې حصول سورات شایب قبول نفس ده د فراسفو قالل تاوه انتقاش زہنی خای مبارک اي една وار خطا شو مناعده حقيقيت او د معقوليت ذکر کاو اخر کې علم کړي او جون دي نور دي تو واجب دي اپم کنات ک میه سر استناد لازم ده که څه خبريオペ سولم ملاوي والحاله لذا kia و دا حبر حقرده و الحقن من عجل البریات کا نور و سرور نعم تنقیق حقیقتی آسیرا جدہ حققت ترسید القران دی و ظاہر کی علم کارده وقال متقلمین دا خور خلاسقاق قاضر متقلمین ذانن مختلف دی صفتن توجو تمیز لا احتمل النقیز سوکوی صفتن یتیلہ بالمذکور اس دا دائرہ میں وصیقلا هم سبب ودیم در دیوان اشک نما چون چې څاڅيره په دې کې مونږ مختر کړې به رای کډه مونږ هم مستدي الاول مغفور الله بابا چې نه دم پاداشین کرامتي کولې به پرورستم کې زاپا کلمند رسکی مودې شمو دا مخالفین چې فارګه مودې شمو په بالا نمانتی کتابونه کیما ما ولول اودید عبدالسلام حضره ایسلام عالمین اوس په کوری کې هغه دا قسم خبرې کوي انا ای جهان د جماعت شه انما الاعمال بالنیات دویته کو نوی دویته خو یا قولت ها بادل وح کی دا اول حدیث نبوی دویته على اخر قرصه كتاب الحساب ورسي كمبيوتر سي نه دات غانی خبری ندی وله د دې د دې خبرو لپاره ته قانون کلی نشتا خلاص هر غاندي قاضي ويل اسائن هذا دا تخطی ضمان خلاصہ ورثی ګراندی او قاضی الحمدلله الاحسان دی خلاصہ کې کو دې ځان نه سویره غار کوشي او پیغمبر باندې بدرو وی یا فا قرص بدرو وی او بقاضی کې دې ځان نه سویره وای او څوک دې چې تام مخنیه کو دې شي مودناز الحجین شه برکت او داد فاجع شه من در ماما زواني دوانا هم عاشر و تلیبان تبیثوه منطقه کتاب ببیر جا قای جا قای جا سره جا قای جا سره جا وی ما گوه تشیره خلی آقا قای جا شرط جا تا بولی تر باسی تلیبان ببیر جا چی بچر اگر دروگوی کمو بینیش جا رو سن من دا خیسم خبری خداع علم ده. انشاء صاحب رحمه اللہ کرمائی. دار زمان حقین قول ده. بدر دین صفات ده. شاید اللہ جلشانهو پا قلب که غرد ورده. اکا ورد. قویت باسره وات <سؤال> سامین و غوونه قردواره دا دا نفس دصفات او شاع امبدودینه نموهی دا دا نفس دصفات او امتیازات دا مور معنی و قده باین رجی و دا دا زیمن کی و بلا مسادرت همکوما علم عقل یو شایده کجیداره بعض الحلاث <سؤال> قوية علم وعاقل يوشد لعلكم تعاقضون لعلكم تعلمون يمهور عقل ألاو زر يد علم معرفت رئي وعاقل دجائي لك سنك استرغي على دا خوچه پستر کې یو کوټه باشروي او بنا لدا د ماړي فدم مسمعاتو دا عقل یو الداه ذریعہ دا د نړۍ لپاره کوم کې عقل تعالی میره شه را ما جاده میره شه به بیا تبع عقل تعریف خلق کې چې عقل جسم دی کو او کومه عقل کې سم دي یي اسمه لتیفه او اشی چیزین نا محفوظ کوي فلسفه میدان نه لګي وځه خرګ ده مدرکات او درې مدرکات او درې خداني عقل مدرګه د کلیات وایي مو کلیات مدرک شو عقلی مدرک شو خدانا د حفاظت لپاره بر عقود مجرد دی او زال خلل پیری خبره کوي زمونږ دماغ مسفر وږي شان وشای کشمیری وای د دماغ او د خلاص را تعلق ده نو معتزله یعقل عارض دی دروغه جي. حدیث قلسیده اللہ فرمائی محاقل پیداکو مورتی تقدم فتقدم مورتی تاخر فتاخر آخر تقدم تاخر فعرازی کهن رجیم و اللہ جل شانه دل اړې لم وانا لو غويني معنا استراحني شي هات چې مناسبات دي معنا لو اوه نو ټیک دا کنه معنا مصالحہ چې مم ما دي معرفت شي اوړې لم چې دې دې معرفت یو اغا علم دیجی ماریفتی، یو اغا علم دیجی مدون علم دیجی لکه علمی ساب شو لغات شو نحوه علمی مدونه کمش مرتب شی کل مسائل باج مسائل معطد بيها. تجدیخ و کل مسئلوک و بازی مسئلو موطل بها و ایامالکا هرچی علم حققیقی دی ناگام دیو دا کمحیم تعریب شکیده دا علم حققیقی فصولی سرات و سوریتا حاصل دا خبری علم علم بلتا علم ده قال الله ده قال رسول ني mehnatul an ba shuduri yow tarata helam da qal Allah da qal rasul ni wal tarata shekolre de mezam kam ulum chi di hawile tarqida sha ke paye da qal دا قسم خبري کي تقاله اوباما او خال شي گمنن نو په شه دي ښه تا نواشيري په ګوشو شروع دي تقاله جنا دا قسم, قسم. به و درين فکر استا کې به ما چوک ما دې فکرېم تا خدا چې کنه ها به کوشش کړی چې قال الله قال الرسول رحم ربكم محی وكم موقيمات باندې دې پایاره اوري او دا بل قسم میلم دې سي سيerto کومه تیر لیکن چل لا کی الله نشان هو دا قال الله دا قال رسول الله قدرتې تنظیم کړي هغه د سین تنظیمي چې چاکه مرवत غیرت وي نو اخره پرې د مبارکاته او د مذهب خیر پای دمال کوم خیر پای دماذهب خیر پای او چاکی چې دا بوله دا نه د مملکت خیرخواه ورئشي نه دما زه خیرخواه ورئشي قال الله قال رسول الله قالنا تعال ورکی ودی به د مملکت خیرخواه نهي ولې ومزه خیرخواه نهي مزه په داتعليم دي نه دا مخزبي تعلیم نه دي د مملکت به ولې خیرخواه نهي شدی کې لغ مروته غیرت وي دې ممبلغت خلقو د کوونکو لري خورا کونه کړی دی د دې لو کورونا د دې د پاره باندې سیورشی د دې په خاطر باندې د دې د پاره کتابونو استادان مقرکل شیږي دې زنانو د دې ملاقات د تا د احترام په نظر کې دی دیو لالا تشتاله موکو یہ وہ کلمات باندھے کو دی پہ صحیح عمل کی دیو خطا پورے کی وہ کلمات صحیح اذان یاد کا مؤذن شاہ وہ کلمہ اللہ وردے دیما کلمہ ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ تیما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ما حیا الصلا او صار ذاتیش پرما الصراط خیر من النوم اقامت مسکو سره کا ختمه مقاصد به ګورا چاله یلشانو سن خست لري زغړ کوي هر کله راولم جمعات مواذین نه خو صحیح مواذین غره خام تر هغه نن پیور کوي اسلامي حکومت نن صرف په دې پیندو کلماتو دی هم بدر مولک افشارقوی هم بدر مذهب افشارقوی چې با الله بوله رېږم مړکی ما کې نور هم وي ولکه به اسر هم وي دا اېلم نکې دابل دا غوي حالات غورا دې دې دې اې تارو شيشترا غور دی الله دا وسولون هيشترا غور دی نام یو غېبهان نو 33 څنګه هيشترا غور دی په زبونو خرچې پسر کوي قوم او دا قوم بچی په قبل سکل ذین او یو را په دې سکل نکی څوک نه کوي دا اوس شی شان دا که تا په هغهان کې د دومري حضری راته څه پلان جوړی او د دې باندې کې را کوم بجټ دی تعلیم باندې دا حسین یوړو دا دې وینا الله نه سب کوي پابلیس کورنا چې یوه فلم نداء سې په مختار رکاوډ جو ویشي ولې خامخقم لدې علی مسلمانان دی اپ کے قائم مقرر هغه په کې لمانده ترجمه ولن مقرر کی اپ گه سه دینی تجمعات کړي کوشش کړي چې دامن درس ختم کړي حلاو اتحاد ختم وو زبدغه بیا ناکما مثله دی ددی سنادی اپته چیرې کو نور ثنی عوام د غزان له سرکار شروع کی مندرسه مو جوړوي کنه د اسوس شي یو کله مندره سامندره مندره سو تفقې قانون جوړ کو دا ختمه ولا بس یو شه به رشتہ چریشری نه شه ندا مندره باندې دې مقالمه دا چې عین دتباره نور رښتې څنګه نکې دغه مقالمه دا چې دا کلمند سې چې دې دپاره سوکوچی او امن ځمړۍ مهمه دي په دې مقالمه تو سلا څو باندې دې دې داخې هل دې چې داښت مندسي ختم شو او نور ته داوار وختم شي دا کار را کوم چې شنو دي د دې مغارېني کې ما مهتمانه تنگوونه تنگو او نور وري استیشن کې چې لريشته نشوي او په دېونو یا ترتای کار لري استیشنو کې واه به متو چې دا بند شي ساک بستا سان کو شادا ای استیشن وان اجر استاته منظر ده آ نه تاسو ته څه نه پالا کار شروع او د علاقه بشوته پرانخه وي او تلاوات ته او ترجمه ته کوي یوه نه په دین نرزشت ته ضرورت یې نه بچاندی ته نه بابل تا غچل به وشي مانه ته پوسو کو استادو وچی مال ما خو دا یاري ته ورکوینو ته د حته پیدا کی مزما ته و ما ساتل وروړې جانا خو د کی نه ها او مال موري دی ورون سناس ښا مال اما او شو دا نه اوسګو واخی یا او دا باندې وی خاندله و، څو الله کو بوله را فادرې ما بالکل الله کو بوله را فادرې وخپلې کور ناراضی کنه کور کې دې خوې دن پتا نی کې وڅرکا ورشي یقین کو کو یو سیکل لښ او ذهنونه دا غاښه ته جوړ کيم تک شاو الله خان خاندان چو شاو الله خان خاندان حکم دي چې مسافرې خدا خدای دې لیکي رحلات نکنه سبق ويو علم مشغله او دریضه ښه مندو واست خو ای به تربيت کو چهلې مشاله جوړش خدای چې مغار او قات دغه حتا شي غو سپو د ښاګو ټول وسنه رسي مو نمونه ما جوړوي بولډینګ بکی نه تا پر سرګو کې څوک نه وای خدای عز او په مدرسې او را او په کلاس کې نه غاړینه دوران کوي را جماعتینه او را او کړې حال زړه کوډه نه او عمر 330 نه مکمل ځان واستغنیم هم د تعمیرنه او هم څه کم نه چاندونا هم د تعلیمات طالبان مرداله حقیقت ساني دي لجيبا او تعميد زم جماتي کي اورو او چاندونه غلي شي دا واړه چتا سو ته پدې سبق شروع کو او هديونو کار چې څه په خاګل کې د تفصیل غره وي دومره مازدار شي پښې کو نو سكونو کړه حیران به شي امامي رضي او چې کله دا په مسروق باچا وختي چې کم نه انسو سره راځارې شو او دې تمغه دیشې شه صفو بخاری ویلا قاضي ویلې دا کزه ټول <سؤال> شه صفو قاضي کیسه غټاو که ها اخر کومه اوس ما قاضي ویلې او دا غشینه زنه زور منګک پرانه جوړشه منته چې ملاقات شي زور منګک په جره نکشې تاویږي او ورود پوری هغه ورنختی انتقال انت خطاعت انت معنى صنح است. انت رس اكون لدي و سن Labor אחما سن انت ان د wir فيها. او الا ولا صرب على سوف نظرة و اق و ś او سور منتجنها. او است ان تنتبه ساعدها ترجل những ودار مصحیبت اس ط espe誠 فضل انت ترجل انت تا bombانة دفع و اخ ده انتeza. زدمت بعض máz لاست. کا کمی تا ورسدم مې چې ماج خلیه و دا سودا و دې ته ماج خلیه اوسمه سنی فاضل رحمت په دې مقام کې منوند کتاب نه روسته بسم الله ذکر کوي دا دا عادت دی کلمه هکله روسته مونږ د انوند کتاب نه روسته خلاصہ ذکر کوو زه یو خلاصہ ذکر ما مخکې تا اوسه کړی لې کتاب الهلم کے مرفوع حدیث پدی که یو سلو و دی مطابعات پدی کتلس دی موصول دینا اتیار دی معلقات مقررات و فالس مقرر سلوش کی دی موسلیم سانچ ری مواسق دے پڑی کے سپاگچاو کی ان فرادی دے بخیری سپاڑستی موقوب کمہ سانچ احادث واته نره خان یو سولو دوشتی یو سولو دوشتی بیتیر احادث خان ایک سو اردو بخانی مردو بگوه ایک سو دو اعصاد مسائل او تباغونو خلاصہ عام شپ گرا دی ټول باغونه مسائل محمد کی اول فضیلت د رحم اول باغ کوم دی یو کو دشت کوم دی جواب د پرمناصو مخه دین بار رَفَصود بلعالم دریم بار کړي رافصود بلعالم دا دا تاریخا صدرا پنزم راتي د تعلیم تاریخا موتعليم وسنګ تعلیم کئ پنزم کښ پغم کئ شوق کم دیش دیش دا اعلم زبط باب کی دا کنیستر حیات آتم یو قام دیزمان کی کلم و بالاق شاگر اوان من سامیلوی نحم باب کی دا اعلم مطبع باب کی دا تعلیم تعلم مراعات لحاظت یو رسم دو رسم کی تفقوف دین کی لیل رسم فاهم پر علم کی جسرائی پر خبرہ سوچ کی سوال رسم ارتباط و مسابقہ علم کی بین رسم مقابلہ کولا سافارا و رحمت لیلن دفارا شپار رسم نل رسم موتعلم تدعا قول و لسام سنوال احض و تعلیم حت لسام دهلم شسف آزات شلم يوشتم دشتم ترشتم ترغیب اعلم تا يوکم درس درس و درس په خصوصیت சபاجی متعالمین کول کر کرکول یو دو دیس دوده دله د ریکه دباجه دی قاتو صالح ختم شک صالح حتت صالح تعلیم تعدم کی پنف ایتمان دے په کار صالح او صالح تر دباجه اختیار بازی وخت دی نه ورا خبره مګایناوا الکب پیانی شي مصیبات به یوکی ات کلام د خلکو سابق قدر و قولهم تعیب منا یو کم پنګوس جواب د سوالنا زيت سوال کم پله یو په زیاده سیملاول د پنګوس کلا کلا انوان ده کتاب که باب بی باب ترجمت مطلب و صنعید پا دیکی زنسه نشتره چه باب دیر ترجمت الباب و تنشتره دائی خصوصیت دیره کتاب بی کتاب لیده کلا کلا اکتفا پا خط پا آیت وی پا باب که پا دیکیم باب پدې کې د احادیث بیاات بیا ور به قدرې ونکړي د دې ردان په موشته کې تمي لا شوې خبره چې سره معلوم کیږي چې د په خصوصیاتو کې پدې احمان د کتاب ځین کې وړاندا شريکي تلاترې مطلباباب مشتي او دیم سره د عام ادم کې چې د خصوصیاتو کې اقتصاف آیاتونه دا په با اول باب نه تاسو نو خیمه تي خبره زم په یو بل غلط عامه کیرانه غلط عامه کیدا چې په نسو عادت کله کلاسیون شي چيرو ستن ين سمحت شي خراب تر وي لکه فضیلت العلم کې باب رقم 1 پر کو صحیحې د ویشتم چده دافو ورستد او په سي باب کې جواب مناسبه مقابله الفرار نیم باب ده څنګه دوه استمباب د دین باب نه مخکښ شو سوال باندې پور شولای أنا داګه یوه માતા ستو کو چې دا دوه استمباب په تابل اول بار ذکر دي پدې پور شولای تاسو دا بیا الله دې خبر ما نه رسو کوي به دا قسم اشکار چې څنګه یو باب مقارک دی په هیتل کی دا, دا تعلیم طریقه تعلیم کې 29 بار دی 29 بار به هه تقعود اږي کې 29 بار دی فساله پوشو تاسو ها داږي یادار شي کله یو باب ترجمه مطلب باب په مختلفو مسلو باندې مشتمل وی په دیوونه کې طریقه د تعلیم همشتري په دیوونه تې باب کې د تقوی همشتري دا یو ډیره خبره می تاسو چې دا نه کوي خان اول چې می دا نه کوي ماول وخت به ځل دی او توګه ماخه کله رستنه باب مخکشوی خو په تابعده سمانی مخکشوی مخې بل باندې کله کله دا تیرې کشوی د یو با په مختلفو مسایلو کې راغلي نه د عي یو با په مختلف مسایلو کې څنګه با کې دا مختلفو مسایلو راغلي کېنه په دې وایي او بلدا خبرې خصوصیاتې کې ولدا هم غوړې چې دا دوه خبرې او خصوصیاتې کې موږ ذکر کړو چې په دې بلا تا یو مطلب راښتا یانه او په دې کې کفاپه یاد باندې راځو یو نفس ذکر دا یا دا موږ جمع کړی او بلدا دې ذکر شوی او یو فقټ کفاپه یاد باندې چې اثر سن بل قول نه داری مانی بخاری خور خوصیت تی سال دپار بدا دیره پیده شی چه تاسو یون مسئله معنی باس کول غارهی تحقیق دو غارهی نو دلتو با اغا معلومه کئی بی چې او ری چه پا کم کم بابونی کئی دی مسئله تا ترغیب دی دا با سال دپار که دیره شی چدي عنوان کې احاديث 102 او پدي عنوان کې بابونه 53 53 روسه نظام مسائل مهمه چه په عنوان د بابونه مرتبه شوه چه مسائل مهمه په دې باندې په دې مسائل مهمه او عنوان دا احاديث ولنه مرتب کدا مساله هغه حديث کدا هغه کدا هغه د اشكال په هرې کله مسائل چې مراتب شو دي په باب کې مسائل مسائل ممه د په کوم باب کوم حديث کدا سوال داغه یو ځای دی چې کوڅې دا خو احادیث باندې مراتب شوې یو خدایمای بخاری په یو حدیث کې ډېری مسالې دي دیم دا چې اوسلوب زمان د دې او او زوغ د بخاری کې با تفاوت راغلی را را زوغ د امام بخاری د بابونو بابونه وځپړي او زممتہ زو کم تر تناقل <سؤال> شوی دی په زیاده بابون شاته ناقل شوی احادیث تناقل شوی بوخاری خواصه کوي چې په زو او په زیاده بوخاری پیږي امام بوخاری زو و په مداج او تنیم او هغه دا ایڅو خبره مې لیکل او لا یطاف ناران کی دې داری سالتاسو ازین کې محمد الاولای ان شاء الله کو توسل د همت کو خدای پاک سو خپل کار پذار خلاصه یا وکړه مخالفین به به دې سنوي چې زموږ پر محمد محمدهند محمدند د کوتی شعر دا زموږ پر حاجت دی اخري دی وخوړم ما فنده مه محمد ستاد پر حاجت دی مون ما فندنی وخا پاره مفانند دبارا اا یو مفاندی موهند تدګوره ها موهند علالمفانند کتاب الله شریه سنت رسوله لازمنګ احمد رضا خان نبا په خدای دې ایم دې کړه مشکلات نشته کوم چې کتاب اليمان کې دي اغه هم مضمون سراवत او دا عنوان دي کتاب سراवत او یا پدې کې مسائل سابقہ باب سابقہ او د عنوان د کتاب سره به تیغه د ظاهر دی او غاراجی حقم زاهد ته ترغیب دی حاصله پوزیفی بی پرېدی کی دا رقم په 100 بابونه همشتي محسن رحمت پرېدی کی فقاط په آیات اکتفا کړي دا حدیث یې نه ذکر کړي موتر دې هم چاپدایې نه دي چې دا غلطي د کاتبين نشو ده او د روات نشي نو چې موږ سنن تام مکملونه نشه ځل مرشه احادیث او د خدا شي ول موسنیکو د دې کتاب میچ پاره شوه نه پدوسو خ فتره دو 255 دي سدريش کار راجندیو او دغه فریضه احساس نه کیده تاسو تومره غدي بیر دې دا چې پده مضمون کې دغه ساده دغه شروع ته مت هغه حدیث نو دامه او حاضر هوغه سحاته سره پرېوار کې دا چا دایې دې چې دې په پاه پای ته کړی د تمرینان او تشری سنیده ځاې طرف طراق شي په فضیلت کې زړې را چې په مضمون کې کتاب الله <سؤال> چې کم حتره سره دهږي اه حد يا حديث دی دا لاته تفهید باندې کتاب الله څنګه لري اندر شانتي بل څه کنيشتو به علم فضیلت کتاب الله کې دهمره اقبل <سؤال> سکلشتیم. <بالتسكينشتئ> باب فدل العلم و قول اللہ. داک لفظ اقول چرین دا دپل اعراب کی اخرار دید. ابن حجروی فراف صلی قول اللہ. ایتا <tiots> پر ایدوان کتاب دی کتاب دی کتاب لیمان و قول اللہ. یادا چی اشتناب دی تپوسوشو جوابکرش و قول اللہ دلیل دا قول اللہ. مارفور او بني حجر، و دردین اغنیوی احتمالات بعیده ولی پیدا که مجرور دیکنه، باب و فضل العلم، که اپی علم پر بانده اطرک باب و فضل العلم و اقوال فاضلي اعطيتي باب فضل العلمي وباب قول الله <تصفيق> خير, خير. دع اخو لقد اديني عينيا ودي حجار في يوم انا دوی خلک دې کان دانې خان موږ به روسه شپه بابا دې موږ سمې شپه تو دې 하시 دا ښا اسماعیل ته وره دې شپه خدا تعالی زاته حالو دشای اسماعیل مرگری مامانو ویلو بیر داق جماعت شاقی پیدی که مون نکی یو شاق جماعت چیره نداپا کی یو شاق جماعت پشاپور کن بیر شاق جماعت بس آق جماعت دبابا دو جنبا شلپ پایدی شتاقی مون ویلو بیر کوابی من ا پنکیر شه تو نو پد غدا ورخه خلک جمعات نه انجل شه ابا کوم کی جوای نوکو نو ده سمي ما ما راک مشه چواله دي ما تي لیکو پنکیره راشه واویت کرا زه یدا تا شان دی مجا حالت سین دی وی قول الله دا مرصودی تغدید ورت ده قول الله یا دلاله له قول الله اوه چا آیت دی اولایا نو سوره کې مجاید را یو سمايات ته من جساداب کې ومنه کول مخفسين به زنانه خباری که کسانده اشانده قید. او پر زنی وقتی در زنی اختلاعات سردیر تنگشن. نورتویرش چلک پاسی گا. نا غا پاسی گی. مونگو معزینو. ما خالا و مین مان راق سیده براقه نیر بوده. او زنانه خبری کوری کوری کوری ما بچی بزنان غلی کچلک پر زنانه خبری کوری او خو دې دا وې دا یو ماخو چې افلان نه دی خدا فاولون بذي لا رباني و لا رباني و لا رباني باي بازا باولون خوزاني باشم خوزي رحمه بيه علمانا حقه علماء مراد دين الله هم علم بالله اماده امایه ورې په هغې رسول ته چدا ترقين دي سيد البشر موتا سوجو امره حماي له ځاني يومن هم علم دي او بل منعم د دنیا دي دا نمري دغه دوی کوشش کوله او بلې کړي لې سمات کوو وړي بل با پسې یو یم